яка прелість пити червоне вино з люмінивої кружки і посмішка стала ще ширшою і несмішкуватою неси там є одна загранична пляшка олег із москви привіз то бери її у нас буде нічна оргія шик і блиск в холодильнику є трохи сиру то теж візьми до вона якраз підійде, і штопора не забудь захопити. Василько не розповів сестрі тільки, як він зайшов до квартири, і, вже взявши пляшку з вина з написами, не нашими буквами на етикетці і шматок сиру, заглянув в кімнату і побачив на бельці ліжка легку. А жорну одіж не стримався, підійшов і зрозумів, що то комбінашка. На стільці лежали панчохи. Василько не розповів, як він таки взяв у руки ту комбінашку, вдихав її аромат і цілував, як підняв і притиснув до обличчя тонкі темно сині панчохи, як, мов, у якомусь чаду заглянув до шафи з одягом і довго стояв, як одурманений біля її суконь і ще з десятка різного кольору нижньої білизни. А як отямився, то вибіг з квартири як ошпарний, мов би, хто гнався за ним, «Чи застав на чомусь гарячому?» «Ти часом не пограбував квартиру?» Раїса спитала насмішкувато, коли вернувся. «Пограбував? Ну, так довго ходив. Не зразу до квартири втрапив. Гойчи?» – засміялася. «А, може, дещо роздивився?» Він спалахнув. «Вона...» Вона лежала на його тапчанні, прикрита тою дорогою шубкою. «Ось вирішила попробувати екзотики», – засміялася знову. «Я ще ніколи не ночувала в кочегарці». «Не виженеш, сподіваюсь?» ні. видихнув. Корка з пляшки вони таки вибивали ножем, бо коркотяга взяти забув, а коли випили, він зі склянки, вона за свою примхою з солдатської алюмінієвої кварти, то й відкинула шубку. Лежала гола-голісінька, в одних тільки панчохах, але тілесного кольору. Після тієї ночі кохання, а кохатися вона уміла, ой, як уміла, він Вирішив, ще раз заманить цю заразу, цулярв до себе і вб'є. Навіть молотка приготував. А тоді, здається, і піде під розстріл. Отаке От рішення було після першого і останнього його кохання з Руфиною. Першого і останнього? А хіба ти? Соломія заткнулася. Бо згадала той літній ліс, нічні силуети Руфини Василька, Її соромицький шепіт і хихикання згадала. Що я? Ну, дещо вона мені і раніше дозволяла. тихо, не найголовніше. Ось так. Ну, ти ж її не вбив? Не вбив, бо сама ще приходила. Сказала, що їй зі мною сподобалось. Понравилось, бачте. Не сподівалася. Ну, я, я раптом побачив усе, як є. Х хто я для неї і хто вона? Марво пройшло. Вона ще скандал учинила там. Цілий погром у тій моїй кімнаті. Репетувала, щоб духом мого більше не було в тому Кірові. Ну, я й розчитався на другий день. То ти... Коли то було? На весні. Де ж ти був цих півроку? Більше, як півроку. Вісім місяців. На стройку там завербувався. Прописка ж у мене городська була. Ну, я... Додому стидно було вертатися, і ще хотів ще раз з неї побачити. Після всього. Ну, не дивися так, сестричко. Хотів переконатися, що все пройшло. Побачив? Так, раз у місті, з чоловіком нейним Олегом. І так стидно мені стало. Він щось там казав мені. Вона зирила й посміхалася насмішкувато. Спитала тільки, то ти не поїхав, і більше нічого. Нічого не сказала, а я злодієм почувався. Бідний мій братику, сказала Соломія. Погладила по голові як маленького. Ну, вона там добре освоїлася, сказав брат по-руське ж хоч куди, і вообще офіцерська жена, мов би не з нашого села, артистка перший клас, тихо з душею червивою. А мій зовсім без душі. Брат прихилився до неї, потім на коліна поклав голову. Сиділи в темряві, не запалюючи світла, довго, нахилені одне до одного, як у дитинстві колись. І знову Соломія подумала, що був би Василько їй хорошим чоловіком, якби не був братом. Та через чотири місяці після приїзду Василько став одруженим чоловіком. Весілля заспівало, заграло, Задзеленчало бубенцями весільними, Як Соломії не влітку, Заразу після стрітення громниць. А трапилось то так. Серед зими, зразу по різдві, До їхній хати варка завітала. Молодша сестра Юрка, Вірченого покійного чоловіка, Ота сама, котру Вірка вирвою, видрою називала. У цій дівчині справді було щось від того звіряти, худорляве загострене личко, сама довга та худа, носик вгору задирається, очі зеленкувато швидко-швидко бігають. На язик гостра. Рота частенько любить роззявляти, а як роззявить, то строчить, як... Із скоростріла, примітка, скоростріл, кулемет. Ну, зайшла, та чемно-чемно привіталася. А після розпитів про батькове та матерне здоров'я, про племінників, сказала, що Васильку їй потрібен, щось у нього спитати хоче. Василька не було вдома. До свояка подався, щось там помогти. Варка спитала, до кого саме. Вони сказали, і вона, то дякую, я вже пішла. Щось мені на душі тривожно. Мама Соломія після того приходу. А що тривожно, Соломія? Що би чогось не сталося? Та що такого мало статися? Хіба знаю, отака мова, і дивна мамина тривога. А виявилося, як у воду гляділа, і камінь угледіла, що кола по воді пустив. Вернувся Василько, то коли сказали, що варка прибігала, коротко кинув, я знаю, Відки? стрілися, чого ж то вона хотіла. Та так побалакали про одне діло. Отака друга мова-розмова. А під вечір уже перші зірки на небо висіялися, до хати ступили неждані гості. Вірчині, свекур і свекруха. Митро та поразка, батьки варчані. По перемові, передмові Ну, погода, ну, чутки загорянські, колхозні новини. І вимовив метро те, що ошелешило. Діло таке, Антоне і Солемії, що скажемо, за чим і прийшли. Ми думаємо, ви те, звістя знаєте, а як не, то скажемо, то кажіте. Мама Соломія чогось адрежачим голосом. Тут у розмову Параско вступила. А те скажемо, що повинен ваш син Василь на нашій дотці-варці женитися. Таке от діло виходить. Здавалося, в хаті бомба розірвалася. А граната, багато їх за ці роки в силі і за селом рвалося та людей калічило. Тихо ця бомба, ця граната, була безгучною, а за нею тиша міцним попружжем оповела хату. Примітка попруже реміняча. То як вони між собою зговорилися, то й ми не проти порушила Зловісну тишаницю першою Соломія-старша. «Варка, ваша вдатна дівчина, і молоденька ще!» «Це зговорилося нащот женячки, того не відаємо, брехати не буду, цього разу суворіше, сказала поразка. Не каже дочка».